בעזרת השם יתברך. ספר שמחת הנפש, חלק שני. א. כל ההזקות הן על ידי קלקול השמחה. וכשזוכין להתפלל בשמחה שזה בחינת שמסמיכין גאולה לתפילה כמבואר בפנים, על ידי זה ניצול מכל ההזקות, כמאמר רבותינו כי תפילה בשמחה היא רפואה וישועה לכל. ב. שמחה דקדושה היא בוודאי דבר גדול מאוד כי זה עיקר שלמות העבודה לעבוד השם יתברך בשמחה והשמחה היא הנקודה הקדושה של כל המצוות באמת מישהו בכלל האמונה הקדושה האמיתית יש לו לשמוח כל ימיו בכל עת ורגע כשיזכור את עצמו החסד שהשם יתברך עשה עמנו על ידי משה רבנו עליו השלום אשר פתח את עינינו והעיר עלינו את האמונה הקדושה ואי אפשר לברוץ עם השמחה הזאת כי לכל חד כפום מדה משער בלבה. אך מפגם ונפילת השמחה דקדושה הנ"ל, מזה נשתלשל הטעות של כת הבוחרים בשמחה של הוללות ושכרות, אשר צריכים להיזהר ולשמור מזה מאוד. ג. עיקר השמחה זוכים על ידי תפילה והתבודדות בכל פעם להשיג את הנסתר ממנו. ד. על ידי וידוי דברים מעלין מהקליפות כל ניצוצות הקדושה שנפלו לתוכן על ידי החטאים, ואזי עולה השמחה שהיא עיקר הקדושה מהגלות, ועל ידי זה זוכה להשיג אור האינסוף ובחינת מתי ולה מתי כל אחד לפי בחינתו. ה. Hey. העיקר תיקון המסדר והמיישב, שהוא בחינת כתר, שעל ידי זה משיגין אור אינסוף, הוא או על ידי השמחה. כי שם מקור השמחה בחינת ושמחת עולם על ראשם דייקה, שהוא בחינת כתר. כי השמחה מרחבת את המוחים, ואז יש להם כוח לסבול מה שמשיגין מאור האינסוף ולבלי להרוס את הגבול. אבל העצבות חס ושלום מצמצמת את הדעת עד שהוא קטן מאכיל את האור, ואז אינו יכול לסבול אפילו מעט ניצוצי אור שמירין לו ויכול להרוס את הגבול חס ושלום. ועל כן, עיקר ההשגה על ידי שמחה. ו... מי שיש לו אמונה שלמה בהשם ידבח, בוודאי ראוי לו לשמוח תמיד בהשם ידבח. בזה הדבר אי אפשר לבאר בכתב, כי הוא לכל חד כפום מד משער בלבה, וכן לשמוח בשמחת המצוות, בחינת פיקודי השם ישרים משמחי לב. כי בוודאי אין שמחה בעולם כשמחה זו, כי זה כל אדם יכול להבין שבעולם הזה אין שום שמחה בעולם. כי מה יתרון לו לאדם וכו', וימינו כצל עובר, ואחרית שמחה תוגה. ועל כן באמת המחקרים והכופרים, אך מנא לצלן, אין להם שום שמחה אמיתית כלל. וכל ימיהם הם מלאים עצבות ויגון ואנחה. כי מאחר שכופרים בתורתו הקדושה ובעשיית מצוותיו ידברח, ובודים מליבם טעמים של הבל ושטות על עשיית המצוות, כאילו הם נימוסיות חס ושלום, אם כן, מהיכן יקבלו חיות ושמחה? ועל כן עיקר הקטרוג והתגרות של הסטראחה שמתגרעין בישראל, העיקר הוא בשמחה של המצוות. כי על גוף המצווה הם יכולים לומר שהיא נימוסית חס ושלום, כשאר נימוסי העמים חס ושלום. אבל כשרואים שישראל שמחים כל כך בעשיית המצוות ומוסרים נפשם עליהם, על זה הם מתקנים ומתגרים בנו ביותר. ועל כן, עיקר הכנעת הסדרה חרודאיקה על ידי עשיית המצווה בשמחה. ז. מחמת שטבע האדם נמשך אחר העצבות מאוד, כי כל אדם מלא ייסורים ויגונות כידוע לכל אחד. על כן צריכים להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. בעיקר השמחה אי אפשר להיות על פי רוב, כי אם על ידי מילי דשטותא. וזהו בחינת מילי דבדיחותא, שהיו נוהגים התנאים והמוראים הקדושים קודם הלימוד. כדי לבוא לשמחה על ידי מילי דבדיחותא, שהם מילי דשטותא דייקא. וזה נמשך מחמת כיכר גלות ישראל, שהוא גלות השכינה, ומה שהעצבות, שהם הסית רחב והקליפות, מתגברים על ישראל. ואין המניחין אותם לשמוח בהשם יתברך ובתורתו הקדושה. נמצא שעכשיו השמחה בגלות בין הסיתראחה והקליפות. משם נמשך כל השמחה של העכום והרשעים, כי הסיתראחה נקראת יגון והנחה כידוע. אך כל השמחה שיש אצלם נמשך רק מבחינת גלות השכינה, שהיא שמחתן של ישראל, שהיא עכשיו בגלות. ומניצוצי השמחה שנפלו ביניהם בגלות, משם כל שמחתם לפי שעה. באמת החריטה של שמחה זו היא תוגה ויגון והנחה, ועל זה נאמר ולשמחה מה זו עושה. ועל כן מחמת שהשמחה היא עכשיו בגלות ומלובשת במילין דה עלמא שם מילין דשטוטה. על כן כל מי שרוצה לבוא לשמחה לנסמוח בקדושת יהדותו וכו', אי אפשר לבוא לשמחה זו על פי רוב כי אם על ידי דשטוטה, כי לשם נפלה השמחה בגלות. ועל כן איש הישראלי כשמשמח את עצמו על ידי מילין דשטותא, על ידי זה מעלה ניצוצי השכינה מגלותא, על ידי שמעלה ניצוצי השמחה מהגלות. וחוזרין ועולין ניצוצי השמחה למקורן ושורשן שהוא אצל ישראל. כי מקור נשמת ישראל הוא בבחינת שמחה שהיא השכינה כנ"ל. ח. עיקר המלחמה של דוד עם הסטראחה והקליפות, היה רק לשבר העצבות ולהמשיך שמחה. שזהו בחינת עשרה מיני נגינה שהמשיך דוד בעולם, שהם בחינת שמחה כידוע. ועל כן נקרא בד חנה דמלכה. ט. עיקר תיקון פגימת הלבנה הוא על ידי עשיית המצוות בשמחה. ועל כן שמחין בשעת קידוש לבנה. י. העולם הזה הוא מלא כעס ומכאובות ליגון ואנחה. וכל חיותנו וקיימנו הוא רק על ידי בחינת שבת, שועלמא דעת, כי רק זה כל תכליתנו. כי בוודאי לא ברא השם יתברך את האדם בחוכמה נפלאה ונוראה כזאת, בשביל שיסבול עמל וכעס כזה בזה העולם. כי כוונת השם יתברך בוודאי רק לטובה. וכל הבריאה הייתה בשביל לגלות רחמנותו וטובו. אך עיקר בריאת האדם הוא רק בשביל התכלית שהוא בחינת שבת וזה כל הנחמה על כל הצרות וההיגונות שסובל האדם בזה העולם ועל כן צריכים להתגבר מאוד בכל עת להמשיך שמחתו על עצמו והעיקר על ידי שיסתכל על הסוף שהוא תכלית עולם הבא שאז יתהפך הכל לטובה כי אפילו הפחות שבישראל והגרוע שבגורים אין שיעור לכל נעימות עטוב הנפלא שיזכה אז ועל ידי זה יוכל לשמח את עצמו גם עתה בכל מה שעובר עליו, עד שיזכה על ידי זה לצא מן גנותו מהיכלי התמורות, ויזכה לכל טוב. היכלי התמורות שהם כלל הסית רחב והקליפות והעץ הרע דרכן, להמיר ולהחליף הכל, רע בטוב וטוב ברע. עד שרוצין להביא את האדם לידי המרה ממש, זכמנה ליצלן. כמאמר רותינו זכרונם לברכה היום אומר לו עשה כך וכו'. ועיקר התגברותם על ידי עצבות, מה שרוצים להפיל את האדם ולרחקו מהשם נדבך, על ידי סברותיהם המהופחות והמזויפות, ומחלישים דעתו כאילו הפסד תקוותו חס ושלום. על כן צריך האדם לעמוד כנגדם ולהתגבר עליהם, על ידי שיהפך וימיר הכל לטובה בבחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. שצריכין לחטוף היגון והנחה עצמו ולהפכו גם כן לשמחה ולומר לנפשו אדרבה זהו תוקף שמחתי שרחוק כמוני כל כך כל כך כמו שאני יודע בנפשי אף על פי כן אני מתלבש בציצית ומניח תפילין אשר כל העולם כדאי נגד אור נקודה אחת של איזה מצווה בפרט בשעת עשיית המצווה כיוון בבוקר שמתעטף בציצית צריך לשמח נפשו מאוד די כמתוך עוצר מרחוקו כי הלא אחר כל אלה אף על פי כן, אני זוכה עתה ברגע זאת תתעטף בציצית, שהפליגו אבותינו זיכרונם לברכה בזכות מצווה זאת מאוד. וכן תתעטף נפשי ואורחי ונשמתי באור הציצית וכו'. ומי יכול להישאר בזה העולם כלל אור הגדול והקדוש והנורא של ציצית, וכיוצא בשאר מצוות. ובפרט שבה שבת או יום טוב לקבלם בשמחה מאוד ולהמשיך קדושת שמחתם גם על ששת ימי החול. וכן קודם התפילה שצריכים להתפלל בשמחה מאוד. וכל מה שהסדרה אחר רוצה לבלבלו בעצבות הרבה, מריבוי פגמה וריבוי דאגותיו וכולי, אז אדרבה על ידי זה ישמח נפשו ביותר ויותר, כי אף על פי כן אחר כל אלה אני זוכה לחטוף טוב כזה, וזה חלקי מכל עמלי, וסוף כל סוף לא יישאר ממני כי אם זאת, ועל ידי זה יתגבר לעשות כל המצוות בשמחה. ועל ידי זה דייקה יעלה מחלי התמורות שהם עיקר היגון והנחה, ויבאר הניצוצות הקדושה שהיו ביניהם בגלות על ידי שמהפך היגון והנחה עצמו לשמחה, עד שזוכה על ידי זה לעלות מדרגה לדרגה. מנצח עוד יסוד וחסד גבוהה תפארת, ומחסד גבוהה תפארת לחוכמה בינה דעת, עד שזוכה לבחינת כתר ששם מקור השמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם. <coughs> עיקר שלמות הוא בחינת השמחה, ושמחה הוא בחינת קולות קדושה, מבחינת חמישה קולות, קול ששון וקול שמחה וכו', קול אומרים הודו וכו'. אבל מחמת התגברות הגלות, שעיקרו על ידי התגברות העצבות שמשם כל הצרות רחמנא ליצלן, על כן צריכים לצעוק בכל יום הרבה. ועיקר קול הצעקה הוא לזכות לצאת בשלמות מעצבות ויגון והנחה לשמחה, כי צריכים לצעוק הרבה על השם יתבהח כדי לזכות לשמחה שהיא עיקר עליות וירידות של האדם הוא כפי השמחה בו אטבח, שעל ידי זה עיקר כל התיקונים הקדושים, וזה מרומז במדרש הנעלם, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כמה דעת אמר, נקירה ונשמחה בו, היינו כנ"ל. כי הסולם שראה יעקב מרמז על הקולות של שמחה, שעל ידי זה עיקר העלייה מהארץ לשמיים כמבואר בפנים. י"ד עיקר השמחה שהיא החיות של ישראל, הוא על ידי נקודת האמת שבלב איש הישראלי. שנפשו יודעת מאוד קדושת אמונת ישראל, שזה כל שמחתנו, מבחינת אנוך יסמך בה' וכל אדם כפי משהו, אם יזכור את עצמו שאף על פי כן הוא מזרע ישראל, והבדילנו מן בכמה בחינות, יכול לשמח את עצמו בכל מקום שהוא על ידי זה. ועל כן עיקר השמחה הוא בחינת קדושת יעקב, בחינת יגר ליעקב יסמך ישראל. כי יעקב הוא בחינת אמת כידוע, שהוא בחינת נקודת האמת שמושרש בכל אחד מישראל. כאד איזה עיקר השמחה, אבל הבעל דבר מתגרה על זה ביותר. ובתחילה מסית את האדם ומחטיאו ומטרידו בטרדת הפרנסה וחיות שמונעו מעבודת השם. ואחר כך הוא מוסיף להתגרות בו בעצבות ומראה שחורה מאוד. ובפרט בעת שמתעוררת התעוררות לקדושה לעשות את הדבר שבקדושה, שאז מתגרה בו בעצבות יותר שזה מזיק מאוד לאדם. וזה היכר מלחמת יעקב עם שרו של עשיו הבעל דבר שרוצה להעריך הגלות מאוד על ידי התגרות העצבות ויעקב נלחם עמו בכל דור. והנה ביעקב בעצמו שהוא הצדיק האמת בוודאי אין להבעל לה דבר כנגדו שום כוח כי הוא קדוש מאוד בפרט בקדושת הברית ואין לה עצבות שעיקרון נמשך מפגם הברית שום אחיזה בו. רק היכר המלחמה בעבור יוצאי ירך יעקב שהם הנפשות הקטנות מבחינת רגלים שבהם עיקר אחיזת העצבות, אך אף על פי הצדיק הגדול בגודל כוחו מתגבר עליו, על ידי שממשיך השמחה ממקור השמחה שהוא בחינת כתר העליון. ועל ידי זה יכול לשמח גם הנפשות הנפולות והיורדות והחלושות מאוד לרפאותן מצליעתן. עד שתגדל אור השמחה עליהם כל כך עד שיהפכו כל היגון והנחה לשמחה, שדי כמתוך עומק חלישותם ופחיתות מדרגתם יתגברו את עצמם ביותר להחיות את עצמם ולשמח את נפשם בתכלית שלמות השמחה במעט נקודתם הטובה ובקדושת יהדותם. ועל ידי זה מכניעין את היכלי התמורות כל כך עד שהם בעצמם מוכרחים להחזיר ולהוציא ולהשיב אל הקדושה כל הניצוצות הקדושה שהיו ביניהם. שעל ידי זה נתגדל קדושת השמחה ביותר עד שעולים מדרגה לדרגה עד שבאין באמת לתכלית מקור השמחה. בחינת ושמחת עולם על ראשם כנ"ל וזה בחינת מה שיעקב הכריח לשרו של עשיו עצמו להודות לו על הברכות. ט"ו עיקר שלמות השמחה משיגין הצדיקים, והם ממשיכין השמחה עלינו. וכל שמחתם של הצדיקים הוא על ידי קטנות ושפלות דייקה, בחינת וייספו ענבים בהשם שמחה. כי יעקו מהרשעים הכרוכים אחר עולם הזה, כל שמחתם הוא רק על ידי גאווה וגדלות. דהיינו כשמשיגים לזה כבוד ועשירות וגדולה, הם מתנשאים בעצמם וסמכים בזה. ועל כן שמחתם באמת אינה שמחה כלל, כי באמת בעזקי העולם הזה אין שום שמחה כלל. ועל כן נקרא כל שמחתם רק שחוק הכסיל, שהוא מעורב בעצבות, בחינת ואחריתה שמחת תוגה. שכל שמחתו היא תאוות עולם הזה, בוודאי אין זה שמחה כלל. כי אין שום כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אין אדם מת וחצית תאוותו בידו, כי כל מה שיש לו יותר, חסר לו יותר, בפרט כי לא במותו ייקח הכל. ועל כן על ידי גדלות וגאווה אין שום שמחה כלל, רק שנדמה להם שהם שמחים, אבל באמת כל שמחתם נהפכת ליגון. אבל שמחת הצדיקים על ידי קטנות וענוות דייקה, שהם קטנים בעיניהם כל כך. שכל מה שמקבלים מהשם ידבח הם שמחים בו, ואפילו כשיש להם איסורים ועניות חס ושלום, הם שמחים בייסורים ומודים להשם ידבח, בין בטיבו בין בעכו, חס ושלום. והם שמחים בחלקם תמיד, כי יודעים שגם זה המעט הוא חסד חינם מאיתו ידבח. וכל עיקר שמחתם הוא <coughs> שמחת המצוות שהיא שמחה אמיתית ונצחית. וממשיכים שמחה זו על כל נפשות ישראל. עד שכל מה שהם קטנים ושפלים ביניהם יותר ויותר, ויודעים ביותר כמה פגמו וכו', הם מתגברים על ידי איזה דייקה יותר לסמוח בשמחת המצווה, על שאף על פי כן הוא זוכה לעשות נחת רוח לשם מטבח על ידי עשיית המצוות. ועל כן עיקר השמחה דקדושה היא על ידי ענווה וקטנות דייקה, שהוא להיות קטן בעיניו באמת כמו דוד, שאמר על עצמו ואנוכי תולעת ולא איש וכו'. ובזה בעצמו היה משמח את עצמו שאף על פי כן גמל השם יתברך עמו חסדים כאל. וזה עיקר שלמות מלכותו, כי עיקר עליית המלכות לקדושה הוא על ידי שמחה, וכן הוא בכל אדם לפי מדרגתו. ט"ז עיקר שורש השמחה הוא בלב, מבחינת נתת השמחה בלבי. אך אף על פי עיקר התגלות וקיום השמחה הוא על ידי הדיבור, היינו, על ידי דיבורי תורה והודאה. שזה בחינת דוד, שריבה על הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, שהם בחינת דיבורים קדושים של שמחת האמונה הקדושה. כי על ידי הדיבור ייכנסו הדברים באוזניו ובליבו עד שתאיר השמחה בשלמות ויתבטא לעצבות לגמרי. כי הדיבור יש לו כוח גדול, <coughs> ועל ידי זה עיקר התגלות השמחה, בחינת שמחה לאיש במענה אפיו, וכתיב ודבר טוב ישמחנה. <שמחה> אף על פי שמבואר בספרים שהדאגה והעצבות על העוונות הוא דבר טוב, אך באמת זה היה טוב אם היה חוזר בתשובה על ידי זה, שמריבוי הפחד והדאגה מהעוונות ישליך כל עסקי העולם הזה לגמרי, וישוב בתשובה שלמה לאשר מטבח, כאשר כבר נמצאו באמת כמה בעלי תשובה כאלו. אבל על פי רוב, בפרט בדורות אלו, מתרחקים ביותר על ידי ריבוי העצבות אפילו על העוונות. כי היכלי התמורות מחליפין האמת ומערבבין דעתו מאוד עד שנופל לבחינת ייאוש, כאילו אין לו עוד תקווה להתחדש כנשר ימיו. ובתוך כך מגבירים עליו עצבות הפרנסה וריבוי תאוות ממון ולהנהיג ביתו בגדולות, עד שכל ימיו מעלה עצבות והגונות בלי שיעור. וזה מזיק ביותר, כי על ידי זה אין לו יכול ליישב דעתו כלל מה הוא עושה בזה העולם. כי עיקר יישוב הדעת זוכין על ידי שמחה כמובן במקום אחר. על כן צריכים להתחזק מאוד, לשמח את נפשו בכל מיני עצות הקדושות ולהזכיר את עצמו בכל עת החסדים שעשה עמנו השם ידבח בכלל ובפרט. שזה בחינת מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום. ולהידע ולהאמין כי בוודאי לא על חינם גמל עלינו חסד כזה שהוציאנו ממצרים. ונתן לנו את תורתו הקדושה וקרבנו לצדיקי אמת שבכל דור ודור. כי מזה אנו רואים בחוש השם ידבח חושב מחשבות להיטיב עמנו לנצח. וגם עתה אנו זוכים לחטוף בכל יום כמה מצוות ציצית ותפילין וכו'. וגם אנו בטוחים ומחכים ומקווים לאחרית טוב בכוח צדיקי אמת. כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נמצא שההתחזקות והשמחה הזאת היא בעבר והווה ועתיד שהיא כלל בחינת הזמן. ועל ידי זה מכהן את כל הזמן והימים בעבר והווה ועתיד. כי עיקר נקודת חיות הזמן היא שמחה של מצווה. וכן לעניין כלל ישראל, שאף על פי שבוודאי צריכים להתאבל ולקונן מאוד על חורבן בית המקדש בכל לילה בחצות, וכן בפרט גם כן, כי בוודאי צריך כל אחד לצעוק ולקונן מאוד על עוונותיו שגרמו חורבן בית המקדש, וגם עתה מעכבים בעניינו עדיין. אבל אף על פי כן אי אפשר לקונן כל היום, כי על ידי עצבות וקינות לבד אי אפשר לחיות, כי עיקר החיות היא קדושה ושמחה, ועל כן באמת מסיימים הקינות בפסוקי נחמה. והנחמה היא גם כן בעבר והווה ועתיד. היינו, במה שכבר ייסדו לנו אבותינו הקדושים יסוד בית המקדש, ואברהם יצחק ויעקב התפללו שם. ודוד המלך עליו השלום זכה למצוא כבר את מקומו והגיאות עצומות. ואף על פי שכבר נחרב פעמיים, אף על פי כן, לא נחרב רק הבניין שעל גבי היסוד. אבל יסוד הבניין עצמו שהוא קדושת המקום אשר מצא דוד להשם, זה אי אפשר להחריב בשום אופן. כמו שכתוב, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי היוויתיה. וזה בחינת השמחה והנחמה בישועות שבעבר. וכן בהווה אנו מנחמים עצמנו בקדושת הבתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם בחינת מקדש מעט. ועיקר השמחה הוא עם תקווה של העתיד, שאנו מקווים אליו ידברך שיבנה לנו בית קודשנו ותפארתנו באופן שלא ייהרס לעולם. שאז תגדל השמחה עד אין קץ, כמו שכתוב, אז ימלא שחוק פינו וכו'. מאחר שימי חיי האדם מועטים כל כך, פורחים מאוד מאוד, על כן צריך לזכור מאוד להחיותם, שיהיה להם חיות אמיתי וקיום, שיהיו ראויים לקרותם בשם ימי חייו, וזה על ידי שמחת דקדושה שהוא עיקר חיות. וזה מבואר בקהלת, שאמר שם, כי לא הרבה, היינו שימיו מועטים מאוד, על כן נזכור את ימי חייו. היינו שיזכור להחיותם על ידי שמחת הקדושה כנ"ל. וזהו שסיים כי האלוקים מענה בשמחת ליבו. היינו, שהשם יתברך מעיד על זה ששמח בליבו לעשות טוב. דהיינו, שהמיישב דעתו בזה העולם לידע אמת שאין שום חיות אמיתי קיים תורה ומצוות קיים חיינו, ועל כן אשמח בהם מאוד. וזה כל תכלית וקיום אמיתי של כל ימי חייו. וזה מרומז גם כן בזוהר שדרש שם עין דשמה ודלת דאחד אותיות עד סימנח עד השם בכם נשאר ש"מ מתיבת שמה וא' ח' מין אחד אותיות אשמח דכתיב אנוכי אשמח בהשם היינו כנ"ל כי השם נדבך בעצמו מעיד על מי שמייחד שמו פעמיים בכל יום ואומר שמע ישראל וכולי והעיקר על השמחה צריכים לשמוח בזה מאוד מאוד מה שהיינו זוכים לייחד שמו יתברך בכל יום בבחינת אנוכי אשמח בה' וזה בבחינת מה שאומרים אשרינו קודם בקריאת שמע קטנה עיקר שורש השמחה של כל השמחות הוא שמחת עולם הבא שאז ימלא צחוק פינו ועל זה הזמן נאמר ושמחת עולם על ראשם ואז יזכה כל מי שבשם ישראל מכונה לבחינת סוב השמחות שתגדל השמחה כל כך עד שיהיה בה להשביע די ועותר את כל אחד, אפילו הקטן שבקטנים, בבחינת תודייני אורח חיים סוב השמחות פניך. <coughs> וזה עיקר שמחת חתונה, כי עיקר החתונה היא בשביל זיכרון עולם הבא. עיין זיווגים וחתונה אות א'. כ'. השמחה היא בחינת שיר וניגון, בחינת עשרה מיני נגינה, והיא בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה. כי בתחילה צריך לשמוח את עצמו בנקודת האמונה הקדושה שלא עשני גוי שזה בחינת שיר פשוט שמשמח את עצמו במה שהוא מאמין בהשם מטבח שהוא פשוט בתכלית הפשיטות ואחר כך אוסיף לשמח את עצמו במה שזכה להתקרב לצדיקי אמת ועל כל פנים לבלי להיות חולק עליהם וזה בחינת שיר כפול ואחר כך צריך להוסיף ולשמח את עצמו בנקודות טובות שמוצא עדיין בעצמו גם כן כי איך אפשר שלא עשה את טוב מימיו וזה בחינת שיר משולש, ועל ידי זה זוכר ומתגבר לחטוף גם עתה איזה טוב ולקבל עליו עול מלכות שמיים בשמחה, וזה בחינת שיר מרובה, ועל ידי זה נשלם שם הוויה ברוך הוא ונשלם השמחה שהיא בחינת עשרה מיני נגינה. כ"א עיקר שורש כל השמחות הוא רק בשם השם בחינת בשמך יהיה כל היום כל הביטחונות והתקוות והישועות בגשמיות וברוחניות, הכל הוא מה שאנו בטוחים בשם השם, כי לא יטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. ומשם כל השמחות בבחינת כי בו ישמח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו. וזה עיקר התחזקות והשמחה של כל אדם, הוא מה שעדיין שם ישראל נקרא עליו, שזה בחינת שם השם, כי שמו ידבח משותף בשמם. ובזה יכול לחזק ולשמח את עצמו אפילו הקל שבקלים והגרוע שבגרועים, אפילו פושעי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יכול לחזק ולהחיות את עצמו בזה ששם ישראל נקרא עליו עדיין. ושמו ידבח משותף בשמנו, שזה עיקר שמחתנו ותקוותנו. וכל שכן מי שזוכה להתקרב לצדיקי אמת, בוודאי יש לו לשמוח כל ימיו איכשהו, מאחר שזכה שיהיה נקרא שם הצדיקים עליו, שם עיקר שם ה'. ועל כן בשבת וימים טובים ופורים צריכים לשמוח מאוד כי בהם עיקר הגדלת שם השם וגם בכל השנה תמיד צריכים לשמוח מאוד במה ששם ישראל ושם השם נקרא עליו ועל ידי זה ממשיכין לשמחה של שבת ויום טוב על כל השנה כולה. כ"ב שורש נפשות ישראל הוא כי שורשם במחשבה דקוצ'ביך הוא ששם מקור השמחה בחינת עוז וחדבה במקומו כי אין עצבות לפני המקום, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה. וכל העבירות, בפרט פגם הברית, נמשכים מעצבות. ועל כן עבירה גוררת עבירה. כי כשעובר עבירה חס ושלום, נמשך עליו עצבות, מבחינת אדאג מחטאתי, מבחינת יגון ואנחה, שהם מבחינת סמ"ם ונוקבה. ועל ידי זה בא יותר לידי עבירה. ועל כן עיקר התשובה הוא על ידי הצדיקים הגדולים שיכולים לעורר הנקודות טובות שבכל אחד מישראל אפילו בהגרועים ביותר עד שמכניסים גם בהם שמחה ועל ידי זה הם מוצאים אותם מעבירות ומפגמים ומחזירים אותם בתשובה כי אף על פי שהבעל תשובה צריך לצעוק ולבכות הרבה לפני השם ידבח בכל יום ולשבר ליבו מאוד אבל אף על פי כן צריך להיזהר בנפשו שלא יתרחק יותר על ידי זה מהשם ידבח כי אף על פי שבוודאי צריכים לסבול ביזיונות ושאר דברים הרבה מאחרים, ולהתבייש בעצמו מעוונותיו ופגמיו, ושיהיה נשפך דמו בקרבו ממש על ידי הבושה. ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל העובר עבירה ומתבייש בה, מוחלין לו לא על כל עוונותיו. אבל אף על פי כן צריכים להיזהר, שלא יבוא על ידי זה לעצבות ומערה שחורה דסית רעך אחס ושלום. על כן צריכים להתגבר, שיהיה כל היום בשמחה בכל דרכי העצות שגולו לנו לא את אמת. רק בשעה מיוחדת יפרש שיחתו לפני השם נדבח כבן המתחתה לפני אביו בלב נשבר מאוד ואז אחר לב נשבר באה השמחה כמבואה במקום אחר. <coughs> עיקר כל החיצים שהם כל הפגמים שנזרקו לבחינת בת מלך פנימה היינו להשכינה כביכול שהוא כלל כנסת ישראל ובחינת עצבות ועל כן תכף כשאדם רוצה לשוב להשם נדבח אזי עבירה גדולה בידו כשיש לו עצמות ומראה שכורה חס ושלום וצריך לשמח את עצמו בכל עת במה שלא עשני גוי וכו' וכיוצא בזה אובדל. מי שליבו שלם עם השם ידבח ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך אזי הוא בשמחה תמיד ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר בעולם בבחינת אל תירא מפחד פתאום וכו' כי מאחר והכל ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך? כמו שכתוב השם לי לא יירא וכו', ועל כן הוא שמח תמיד. ואפילו אם לפעמים באים עליו איזה איסורים חס ושלום, אף על פי כן, מאחר שהוא יודע שהכל ברצונו יתברך לבד, הוא יכול לשמח את עצמו תמיד. כי כוונת השם יתברך שמביא עליו האיסורים הוא בוודאי רק לטובה. אם להזכירו שישוב בתשובה, אם למראה כוונותיו. ואם כן, כל האיסורים חס ושלום הם טובות גדולות, ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד. כי יודע שהשם יטבח מלא רחמים, וכוונתו יטבח בוודאי לטובה, ולא לעולם ירי וכולי, ובוודאי ישוב השם וירחמו ויטיב אחריתו. והאיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי אדון נצח נצחים, ועל כן הוא בשמחה תמיד. אבל מי שנוטה וטועה חס ושלום בכפירות של חכמי הטבע, וסובע שיש טבע חס ושלום, אזי אין לו שום חיים כלל, כי כל, ימי, כל ימיו כעס ומכאובות, וכל ימי רשע ומתחולל וכו'. בשלום שודד יבואנו, כי מתיירר פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צער וייסורים, אין לו למי לפנות להיוושע. על כן הוא כולו מלא צער וייסורים ופחדים, ועצבו תמיד, ואין לו שום חיים כלל, כמובן במקום אחר. אבל מי שיש לו אמונה שלמה ברצון, שיודע שהכל רק ברצונו ידבח, אזי זוכה לשמחה גדולה. וכל היראות והפחדים שיש לו מאיזה דבר שבעולם, כולם נתהפכים לשמחה גדולה. כי על ידי זה הוא חוזר להשם ידבח, שביודע שהכל לטובה כנ"ל. חפה. על ידי שמשמח את עצמו בשמחת ישראל, על שזכה להיות מזרע ישראל, על ידי זה נתגלה ההתפארות והגוונין והחנט של ישראל. זהו עיקר גדולת הבוראי דבח, ועל ידי זה נכנעין המניות הבאים מכוח המדמה. כ"ו על ידי שלמות היראה שהיא בחינת היראה היא שהוא עם דעת עם על ידי זה באים לשמחה גדולה בחינת וגילו בירעדה. ועל ידי השמחה נשלם הדעת ביותר, ועל ידי זה עולה היראה גם כן ביותר וכן להלן. כ"ז העניין שעיקר שלמות קיום המצוות הוא כשזוכה לעשות אותם בשמחה כל כך, עד שאינו רוצה אפילו עולם הבא בשכרן, רק שמחתו ותענוגו הוא מהמצווה לבדה, ושעל זה זוכין לעשות המצוות בזריזות גדול. עיין ערך מצוות ומעשים טובים אות י"ב. כ"ח עיקר האדם נברא בשביל שיזכה על ידי מעשיו הטובים לכלול אחר הבריאה בקודם הבריאה. ואי אפשר שיוכלל אחר בריאה בקודם הבריאה, היינו, שיחזור האדם לשורשו, כי אם על ידי שמחה אמיתית מהמצווה בעצמה, שיחדותו ידבח. כי אין עצבות לפני המקום, וכל זמן שיש בעולם איזה אחיזת העצבות, אין הוא יכול לכלול בהשם ידבח כביכול. כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, כי שם אין שום עצבות כלל, רק עוז וחדווה במקומו. וכלליות הבריאה שבבחינת התגלות מלכותו ואלוקותו יתברך, היא בחינת שם השם. וכשהעולם לא נכלל בהשם יתברך על ידי השמחה של מצווה, זה בחינת מה שנאמר על העתיד ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. היינו, שהשם נכלל בו יתברך על ידי זה שאחר הבריאה נכלל בקודם הבריאה על ידי השמחה הנ"ל.